Розділ 4. Я знову увімкнувся і виявив, що моя потужність на 26%, але показники помалу зростають. Колінні та ліктьові суглоби пронизував такий біль, що я не міг дати йому ради. Моя людська шкіра свербіла, а ще я протікав. Ненавиджу таке. Для доступу до медіа чи їх відтворення бракувало потужності. Я міг тільки лежати і чекати, доки показники відновляться. Від спроб поворишитися ставало тільки гірше. Я пошкодував, що не вивів дата з ладу відповідно до плану номер 16, який мав найкращі статистичні шанси на успіх без катастрофічних ушкоджень у відповідь. План номер 2, який передбачав підрив корабля, також перевабливий, який же є дурень, що погодився. Здавалося, я лежу в боксі після того, як мене покришили на шмаття. От тільки бокс до завершення ремонту відключав вищі психічні функції. Я ж знав, що медсистема не знизить рівень болю, але не підозрював, що буде настільки погано. Змінити рівень своєї температури я також не міг, але і не мерз, бо медсистема підтримувала температуру палати та платформи на комфортному рівні. Визнаю, це приємно, бокс такого не вміє. Поступово показники відновилися на достатній рівень, щоб я повернув контроль над своїми функціями, тому я одразу перекрутив болівий сенсор і вимкнув свербіж. Дрібка болю, щоб я не вирушився, доки повністю не нарушив органічні частини, потрібна. Дат вештався моїм потоком десь поряд, але, на щастя, поки не намагався заговорити. На 75% потужності я спробував сісти. Медсистема почала кидатися попередженнями, а Дат сказав, «Зараз причини рухатися немає. Поки тривала процедура, я перевірив свою внутрішню новинну базу за означений період у пошуках інформації про незвичні нещасні випадки на гірничовидобувному підприємстві. Хочеш дізнатися мої висновки щодо результату?» Я знову плюхнувся назад. Органічні частини прилипли до теплого металоплатформи. Тепер в мене протікав інший отвер. Я сказав дату, що сам умію читати сранні результати пошуку. «Я б довірився твоєму вмінню стріляти та вбивати, а ти довірся моєму вмінню аналізувати дані». Я відповів, що гаразд, байдуже. Не очікував там чогось корисного. Він відправив висновки в мій потік. Логічно, що більшість смертей, які сталися за незвичних обставин, потрапляють до публічних записів, доступних усіляким новинним потокам, як, наприклад, ситуація з Дельта-випадом. Події на станції Раві-Гайрл мали б класифікувати як нещасний випадок, але компанія мусила виплатити страховку, тому тут очікувалася юридична баталія. Але якщо в зібраних даних повідомлялося, що всіх побивав некерований вартмех, нічого нового я не дізнаюся. Записи в кількох архівних новинних потоках вказують, що інцидент найімовірніше трапився на невеликій базі під назвою кар'єр Ганака. Інформація надходила з Калідона, політичного утворення корпоративного кільця, де розташована компанія, що фінансувала кар'єр Ганака. 57 загиблих. Причиною нещасного випадку назвали відмову обладнання. Вордмехів позначають в інвентарі як обладнання. Дат почекав, коли я нічого не сказав, додав. Отже, твоє початкове припущення було правильним. Інцидент дійсно стався. Тепер можна починати розслідування. Мені хотілося вимкнутись, але це нашкодило б процесу одужання. Дат запитав, хочеш подивитися медіа? Я не відповів, але запустив серію місячного святилища. Коли врешті-решт зміг злізти з платформи, то впав на палубу, але до кінця того циклу майже повернувся в норму. Насамперед, я змив кров та інші рідини в душовій, що межувала з відсіком медсистеми. У вартівні були ділянки, де можна після бою чи ремонту зчистити кров та все інше, але я ще ніколи не користувався людським душем. Удата він хороший. Рециркульована очисна рідина дуже нагадувала воду. Без окремого хімічного аналізу різниця майже непомітна. Можна підняти температуру, та й пахло добре. Після процедур я пахнув як чиста людина. Дивно. У найрізноманітніших місцях поз'являлися жмутки тонкого волосся, що також було дивно, але дратувало не так сильно, як я очікував. Можуть виникнути труднощі, коли наступного разу вдягатимуть натуральну шкіру. Але люди не сильно скаржаться, то і я впоруюся. Через зміни в коді мої брови стали густішими, а волосся на голові видовжилося на кілька сантиметрів. Химерне відчуття. Я пройшов в зону відпочинку дата і скористався біговою доріжкою та іншими тренажерами, щоб перевірити себе. Переконався, що зброя досі працює нормально і приціл не збитий. Я з неї не стріляв, бо Дат повідомив, що запустить пожежну систему, якщо спробую відкрити вогонь. Я довго вдивлявся в дзеркало. Переконував себе, що досі виглядаю як безнадійно розкритий перед усіма без безброні, хоча насправді більше скидався на людину. І тепер я розумів, чому не хотів цього. Тепер важче буде вдавати на істоту. З гуртової нори ми вийшли за розкладом. Щойно потрапили в зону дії транзитного кільця, Дат розширив радіус пошуку та підхопив для мене інформаційний пакет про місце призначення з детальною мапою «Раві Я покрутив мапу, та це жодним чином не пробудило залишки фрагментів пам'яті. Але, що цікаво, ніде не було позначено кар'єр Ганника. Я відчув, що Дат сидить у моєму потоці і знову визирає з-за уявного плеча. Перевіривши часові мітки, я дізнався, що з часу того інциденту мапу оновлювали безліч разів. Вони прибрали його з мапи. «А так часто роблять?» – запитав Дат. Він мав справу лише з зоряними мапами, а з них вилучити щось значно складніше. Не знаю, часто чи ні, але в цьому є сенс, якщо компанія або клієнти хочуть приховати те, що сталося. Якщо компанія хоче і надалі продавати контракти на вартмехів іншим гірничо-видобувним підприємствам, для неї важливо прибрати чи хоча б приховати факт смертей. Мабуть, замість юридичних баталій компанія хутко виплатила страховку, поставивши клієнту умову не розголошувати громадськості обставини інциденту. З сірим кризом та дельта-випадом склалася інша ситуація. В конфлікт було втягнуто багато сторін, а компанія потрапила в усі новинні потоки, намагаючись перетягти симпатії на свій бік. Дат дізнався ще більше історичних даних, здійснивши пошук по вказаних у списку назвах кар'єрів та сервісних служб. «Раві Гайрл» заснували кілька компаній, що мали права на видобуток корисних копалин у різних ділянках супутника. Але за два місцеві роки компанія «Умро» викупила більшу частину прав, хоча переважна більшість початкових компаній продовжувала працювати підрядниками. Жодна назва не звучала знайомо. Спершу треба дізнатися, де кар'єр Ганіка. Мене доправляли туди як вантаж, тому спогадів про цю подорож я не мав, навіть і стирати було не обов'язково. Я заходився далі порпатися в інфопакеті, шукаючи розклади. З транзитного кільця в порт Равіґайрл мені доведеться летіти на шаттлі. Буде непросто. Ну, все тут непросто. Згідно з розкладом польотів, на шаттли пропускають тільки людей з чинними ваучерами або перепустками від гірничо підприємств та сервісних служб. Жодних туристів. Ніхто не прилітає і не відлітає без офіційного дозволу однієї з компаній чи підрядників супутника. Оскільки я не людина і пропуску не маю, доведеться хакнути систему, щоб потрапити на один із вантажних шатлів. Дат досі виловлював дані з потоку станції. У мене є припущення, сказав він і показав кілька персональних рекламних оголошень. Я вже бачив їх у потоках порту вільної комерції та останньому транзитному кільці, але тоді не звернув уваги. Дат виділив сповіщення про те, що група техніків хоче найняти на тимчасову роботу охоронця за контрактом. І що з того? Запитав я дата, не розуміючи, навіщо він мені це показує. Якщо ця група найме тебе, ти отримаєш робочий ваучер і зможеш долетіти до копальні. Найме мене? Ти розумієш, що пропонуєш? Я не знаю, скільки я мав контрактів. Буквально, багато з них укладалися до очистки пам'яті. Але досі жоден з них не був добровільним. Компанія витягала мене зі складу, показувала клієнту, а тоді пакувала у вантажний контейнер. Моя команда наймала консультантів на кожну поїздку. Дату уривався терпець, бо я не похвалив його чудову ідею. Процедура проста. Для звичайних та аугументованих людей так, вбирався я. Мені доведеться взаємодіяти з людьми як аугументованої людині. Знаю, для цього і змінено мою конфігурацію, Але я вважав, що займатимуся цим або дистанційно, або в заюрмленому транзитному кільці. Взаємодія передбачає розмови, зоровий контакт. Моя потужність упала від самої думки про це. «Це зовсім не складно», – наполягав Дат. «Я тобі допоможу». «Ага, бот величезного корабля допоможе Вартмеху вдавати людину». «Справа піде на ура». Щойно Дат пришвартувався, керовані ботами буксири транзитного кільця почали перетягувати вантажні модулі. Він відкрив для мене шлюз, і я вислизнув в зону посадки. Дат надав мені доступ до свого комунікатора, щоб супроводжувати мене в потоці на транзитному кільці. Він заявляв, що допоможе, і хоч я сумнівався, бот міг принаймні скласти мені компанію. Коли я вийшов за межі корабля Дата, моя ефективність миттю впала до 96%. Я підключився до розважальних каналів станції, щоб завантажити щось нове і заспокоїтися. Я вже відправив повідомлення у вузол соціального потоку щодо оголошення і отримав відповідь із локацією та часовою міткою. Минулого разу, коли я призначив людям зустріч, вони викрали менсу та підірвали мене. Навряд чи цього разу буде гірше. Хакнувши систему безпеки транзитної зони, я проклав собі шлях до торговельного центру кільця. Порівняно з останнім транзитним кільцем та портом вільної комерції, він здавався утилітарним. Ані садових капсул, ані голографічних скульптур, ані великих голоекранів, що рекламували послуги корабельних майстрів, вантажних компаній тощо. Ані автоматів з продажу нових блискучих інтерфейсів. Також сюди не пробували великі пасажирські кораблі, тому не снавигали юрми людей чи ботів. Ідея дата починала здаватись необхідною, а не дурним ризиком. Тут загубитися буде важче, адже всі або прибувають сюди на копальні супутника, або летять з них. Дат у моєму потоці кинув. Я ж казав. Місцем зустрічі ми обрали перекусну на головній Айлеї. Заклад був розташований у прозорій бульбашці на другому поверсі центру. З нею відкривався огляд на пішохідні доріжки та торговельні прилавки внизу. Всередині багато відкритих рівнів зі столами та стільцями, що були на 40% заповнені звичайними та агментованими людьми. Коли я зайшов, то почув звичне дзижчання дронів. Але мене не пінгували. У повітрі вітали аромати їжі та ядучі запахи інтоксикантів. Я навіть не намагався їх ідентифікувати, надто нервувався, стараючись виглядати як аугментована людина. Люди, з якими я мав зустрітися, прислали фото, щоб я їх знайшов. Троє – всі в різноманітному робочому одязі, без логотипів. Швидкий пошук виявив їхні профілі в соціальному потоці транзитного кільця. Вони називалися неафільованими гастарбайтерами – але називатися можна ким завгодно, підтверджувати особистість не потрібно. Дві жінки та Тарцера – гендер, з якими ідентифікуються деякі представники групи некорпоративних політичних об'єднань «Кластер Діварті». Щоб домовитися про зустріч, мені довелося теж створити профіль у соціальному потоці. Система була шалено вразлива до хакерських атак, тому зареєструвався в ній я заднім числом, аби здавалося, що прилетів на пасажирському транспорті раніше. Як професію позначив консультант з безпеки. Гендер невизначений. Видаючи себе за свого капітана, Дат дав мені чудову рекомендацію. Я помітив людей за столиком біля бульбашки. Вони про щось напружене перешиптувалися, мова тіл свідчила про знервованість. Я попрямував до них і провів швидке сканування. Зброї нема, лише мале випромінювання від персональних потокових інтерфейсів. В однієї був імплант, але той мав доступ лише до низькорівнівого потоку. На підльоті до кільця я відтренував цю частину з датом і записав себе, щоб ми вдвох могли висловити критичні зауваги. Я сказав собі, що впораюся, і натягнув на обличчя нейтральний вираз, який зазвичай використовував, коли керівник розподільчого центру виявляв надмірну кількість завантажень і звинувачував у цьому техніків людей. Я підступив до столу і сказав «Привіт». Усі троє здригнулися. «Привіт», – сказали терцера, що отямилися першими. Я підключився до потоку з камери безпеки, щоб бачити себе і тримати вираз обличчя під контролем. Окрім того, мені було простіше говорити з людьми, дивлячись на них крізь камери. Я чудово розумію, що це лише ілюзія дистанції, але вона мені потрібна. Ми домовлялися про зустріч. Я Еден, консультант з безпеки. М -м, так звуть одного з героїв місячного святилища. Тільки не кажіть, що здивовані. Терцера прочистили горло. Те мали фіолетове волосся та червоні брові, що виділялися на тлі смаглявої шкіри. «Я Рамі, а це Тапан і Маро». Те неспокійно завовтузились і плеснули по порожньому стільцю. Дат, який умів шукати інформацію значно швидше за мене, коротко дослідив питання і повідомив, що в багатьох людських культурах це означає «заклик сісти». Поки я погоджувався на пропозицію, він поділився зі мною етимологією цього жесту. Ви могли подумати, що вартмех, якого безліч разів розстрілювали, підривали, позбавляли пам'яті і одного разу ледь випадково не розібрали на деталі, не стане панікувати за таких обставин. Так от ви помилялися. «Не знаю, з чого почати», – додали Рамі. Та пан штурхнула те, в очевидь, демонструючи моральну підтримку. У тапан навколо голови закрутилися різнокольорові кіски. Звуха стримів синій інтерфейс, а шкіра мала трохи темніший відтінок, ніж у рамі. У морожкіра була дуже темна. Дівчину вирізняла легка хмарка срібного волосся і красиве обличчя, як у розважальних медіа. Я жахливо вгадую вік людей, бо це одна з тих речей, до яких мені байдуже. Окрім того, головне моє джерело інформації щодо людей – це розважальні потоки, а там люди зовсім не такі, як у реальності. Ще одна причина, чому я не в захваті від реальності. Однак я вирішив, що всі троє молоді. Вже не діти, але підлітками, можливо, були зовсім нещодавно. Вони втупили в мене погляди. І я зрозумів, що доведеться їм допомогти. «Хочете найняти консультанта з безпеки?» – обережно поцікавився я. Саме про це вони написали в соціальному потоці, якщо вірити численним подібним оголошенням – це звична практика для груп та окремих індивідів. Усі наймають приватну охорону перед вилітом на Раві Гайрл. Очевидь, людей-охоронців запрошують, коли не мають змоги дозволити собі справжню охорону. Рамі полегшила. Так, нам потрібна допомога. Маруа роззернулася і промовила. Можливо, не варто розмовляти тут? Є місце, куди ми могли б піти? Я страждав від великої емоційної напруги, поки йшов сюди, тому переходити кудись іще не хотілося. Я хутко просканував територію в пошуках дронів, а тоді заглючив зв'язок між ресторанами системою безпеки і «Транзитного кільця». Запримітив камеру і передав дату, що він має зробити. Той перехопив керування, вирізав мене з записів системи та вивів з ладу камеру, спрямовану на наш стіл. Я відновив зв'язок із системою безпеки Кільця. За той короткий період, поки будемо тут, вона не помітить, що камера не працює. «Все добре», – сказав я, – «нас не записують». Тріця прикипіла до мене поглядами. «Але ж система безпеки», – заговорили Рамі. Ви щось зробили?» «Я консультант з безпеки» довелося мені повторити. Мій рівень паніки почав знижуватися насамперед через те, наскільки, очевидно, нервувалася ця компанія. Люди нервуються через мене, бо я – жахливий вбивцебот, а я через них, бо вони – люди. Але я також знав, що люди бояться одне одного та нервуються не тільки під час бою чи іншої конфронтації. Таке трапляється в реальності і не є частиною сюжету. Найімовірніше, саме це зараз і відбувалося. Але я міг вдавати, ніби це звична річ. Один із тих рідкісних випадків, коли клієнти питають моєї поради щодо безпеки. Як вбивцебот, я маю давати клієнтам поради щодо безпеки, коли вони просять, оскільки теоретично саме я володію найповнішою інформацією в цьому. Але мало хто питав мене, а ще менше слухали. Та я через це не ненато засмучувався. Та пан була приголомшена. То ви доповнений так? Вона поплескала себе по потилиці, вказуючи на розташування мого порту. «Маєте аугументації? Розширений доступ до потоку?» Доповнений, неформальний термін на позначення аугументованих людей. Чув його у розважальному потоці. «Так», – відповів я, – «на додачу всього іншого». Червона брова Рамі з розумінням піднялася. «Не знаю, чи потягнемо ми таке?» – промовила вражена Маро. «Наші кредитні рахунки, якщо ми повернемо свої дані, тоді матимемо в грошей, щоб вам заплатити», – договорила Рамі. Дат, який, вочевидь, дуже зацікавився сценарієм з роботою, кинувся шукати в публічних потоках, скільки платять приватним консультантам з безпеки. Я нагадав собі, що вдаю не вартмеха, тому ніхто не здивується, якщо ставитиму питання. Почати вирішив з найважливішого. «Чому ви хочете мене найняти?» Рамі поглянули на двох жінок, а коли ті кивнули, прочистили горло. «Ми працювали на Раві Гайрл для розкопок Телейсі, одного з дрібних підрядників Умро». Займаємося дослідженням мінералів та технологічними розробками. Те розповіли, що вони техніки, які мандрують від одного робочого контракту до іншого. Всього їх семеро, плюс утриманці. Решти чекають у готелі, а Рамі, Маро і Тапан видрядили від імені групи. Я відчув полегшення, що їхній досвід роботи в шахтах стосувався технологій та досліджень. На всіх моїх контрактах техніки зазвичай сиділи в офісах на відстані від кар'єру. Ми їх бачили лише тоді, коли вони, понапивавшись, намагалися вбити одного, одного а таке ставалося рідко. «У Тлейсі чудові умови», – додала та пан. «Аж занадто чудові, якщо ви розумієте, про що я». Дат швидко провів пошук і розповів, що це така фігура мови. Я сказав, що і без нього це знаю. Рамі продовжили. «Ми погодилися на контракт, бо це давало нам час на власні дослідження. Ми хотіли розробити нову систему виявлення дивних синтетиків». На Раві багато виявлених родовищ, розкішне місце для роботи. Дивні синтетики – це елементи, які лишилися після чужинних цивілізацій. Під час гірничовидобувних робіт їх треба відрізняти від невідомих природних утворень, а це непросто. Як і рештки чужинної цивілізації, чи експансії, який виявив Сірий крис під час мого останнього контракту, їх видобуток з комерційною метою заборонений. Це все, що я знав, адже щоразу, коли моя робота якимось чином виявлялася пов'язаною з чужими матеріалами, я стояв поряд і охороняв людей, які ними займалися. Дат спробував щось пояснити, але я попросив притримати цю інформацію на потім. Треба було зосередитися. Наша робота давала непогані плоди, уточнили рамі, аж раптом нашу групу без попередження звільнили і дані забрали. Та пан змахнула руками. Всю нашу роботу вона не стосувалася контракту. По суті, Тлейсі їх вкрали і стерли найновішу версію з наших приладів. У нас є копії старших поколінь, але свіжі розробки втрачено, пояснила Маро. Ми поскаржились у Мро, додали рамі, але ми на вічність, доки вони розглянуть скаргу, і невідомо, чи матиме це хоч якийсь результат. Здається, вам треба обговорити ситуацію зі своїм адвокатом, сказав я. Нічого незвичного. Компанія також краде дані, але ніколи не робить це настільки незграбно та очевидно, щоб намагатися стерти роботу з приладів авторів. Якщо вона так вчинить, творці більше не повернуться і не укладуть нових страхових угод, які дадуть компанії доступ до повної інформації. «Ми думали про адвокатів», – сказали Рамі. «Але ми не в профспілці, тому це дорого коштуватиме. Однак, учора з Длейсі нарешті відповіли на наші претензії. Мовляв, наші файли віддадуть, якщо ми повернемо премію». А для цього треба полетіти на равігарл. Те відкинулося на стільці. Ось чому ми хочемо вас найняти. Тепер події набували сенсу. Ви не довіряєте Тлейсі, сказав я. Ми просто хочемо, щоб на нашому боці хтось був, уточнила та пан. Ні, ми абсолютно не довіряємо Тлейсі, заперечила Маро. Взагалі, коли прилетимо туди, нам буде потрібна охорона, раптом ситуація стане дражливою. З нами має зустрітися сама Тлейсі, у неї є почат охоронців, але більше секюріті нема, якщо не враховувати охорону УМРО в публічних місцях та в порту, а її обмаль. Я не дуже зрозумів, що вона мала на увазі під зворотом дражлива ситуація. Але всі гіпотетичні сценарії, які прикручувалися в голові, завершувалися кепсько. Компанія пропонує клієнтам вартмехів, щоб вони не наймали людей для охорони одно одного. Якщо вірити переглянутим серіалам, то виконуючи свою роботу абияк, я все одно діяв би краще за людей, які намагалися робити те саме. Я все ще дивився на нас через камеру, який проте забороняв вести запис. На моєму обличчі застиг сумнів, але цього разу я вирішив, що він пасує до ситуації. Зустріч з Тлейсі треба провести через захищений канал комунікатора, сказав я. Компанія надає такі для передачі коштів та даних. На обличчі Маро застиг ще більший сумнів, ніж на моєму. Так, але Лейсі хоче зустрітися особисто. Ми розуміємо, наскільки це погана ідея, зізналися Рамі. Ідея чудова, якщо хочете, або вас убили. Я сподівався на простішу роботу, наприклад, кур'єра. Але захищати людей, які вирішили зробити щось небезпечне, саме те, для чого мене створили. Цією роботою я так сяк займався, хоч і байдукував весь час, навіть коли хакнув модуль контролю. Я звик робити корисне, дбати про когось, навіть коли це обтяжена контрактом група людей, що поводяться зі мною, коли пощастить як з інструментом, а не з іграшкою. Після добзбереження я збагнув, наскільки інакше сприймається ця робота, коли стаєш справжнім членом команди, яку маєш захищати. Насамперед, чому я тут? Я оформив думку в питання, бо найкращий спосіб донести до людей, що вони роблять щось дурне, це розпитувати їх. Ви гадаєте, що для особистої зустрічі з Лейсі є щось якісь причини, крім е, бажання вас вбити? Та пан скривилася так, наче почула те, що й сама знала, але про що намагалася не думати. Мороз стукнула по столу і вказала на мене пальцем. Я ледве -лед напружився, але Дат підказав, що цей жест емоційної згоди. Рамі глибоко вдихнули. Гадаємо, ми не закінчили, процес не завершений, але в нас великі сподівання щодо нього. Ми вважаємо, що вони прослуговували нас через канали безпеки і почули, як ми говоримо між собою, що просунулися далі, ніж насправді. Не знаю, чи зможуть вони доробити прилад, і, ймовірно, збагнули, що без нас від нього мало користі. А раптом Тлейсі хоче, щоб ми знову попрацювали на неї, з надією в голосі сказала тапан. Наймовірніше після цього вона вас уб'є, не сказав я. «Я краще житиму на картонці в торговельному центрі станції, ніж знову працюватиму з нею», – фиркнула Маро. Коли вони зачепили цю тему, спинити їх уже було неможливо. Думки колективу щодо подальших дій виявилися діаметрально протилежними, що завдавало їм очевидних страждань, адже вони звикли в усьому погоджуватися. Тапан, на думку Марона, та наївно, щоб вижити, вважала, що треба спробувати. Маро, на думку Тапан, цинічна перепона для розваг та прогресу, вважала, що їх ошукали і треба мінімізувати втрати. Рамі вагалися, саме тому те обрали бути на чолі групи на час розв'язання проблеми. Рамі були не в захваті від довіри колективу, але мали намір сміливо спробувати. Зрештою, Рамі підсумували розмову. «Ось чому ми хочемо вас наняти. Вважаємо, що краще піти з тим, хто нас прикриє, аби її загін нас не повбивав. Під час перемовин треба показати Тлейсі, що в нас є захищені тили». Насправді їм була потрібна охоронна компанія, яка б застрахувала зустріч та їхній зворотній політ і відрядила б вартмеха, що гарантував би безпеку групи. Але подібні охоронні компанії надто дорогі. Їх такої дрібної роботи не зацікавиш. Усі з тривогою позирали на мене. На камері безпеки з такого кута було очевидно, наскільки вона маленьке. Люди здавалися такими м'якими, з усім своїм пухнастим, різнобарвним волоссям І знервованими, але не через мене. «Я згоден на вашу пропозицію», – сказав я. Рамій та пан полегшено зітхнули, а Маро, якій явно досі не подобалася ця затія, схоже здалася. «Скільки ми маємо заплатити?» Вона невпевнено поглянула решту. Тобто, не знаю ще, чи ви нам по кишені. Дат тримав на цілий грозбух, але я не хотів відлякати людей надто високою ціною. Скільки вам платили перш ніж звільнили? По 200 кк за цикл кожному працівникові під час виконання короткотермінового контракту, сказали Рамі. Здається, робота триватиме не більше одного циклу. Можете заплатити мені стільки ж? Як за один контрактний цикл? виструнчилося Рамі. Справді? Така реакція означала, що я попросив надто мало, але виправляти помилку вже було пізно. Слід було пояснити, чому я погодився на таку маленьку суму, і я вирішив, що краще розповісти частину правди. Мені треба потрапити на раві Гайрал, а для цього в мене має бути чинний контракт. Навіщо? запитала та пан, а рамі застережливо штурхнула її ліктем під ребро. Тобто я знаю, що ми не маємо права питати, але не маємо права питати. До зустрічі з добзбереженням. Я й не чув, щоб казала таке. Я знову сказав правду. Потрібно дещо дослідити для іншого клієнта. Як і Дат, вони розуміли, що таке дослідження, особливо приватне. Тому більше запитань не ставили. Рамі сказали, що за розкладом вони мають вилетіти на Раві Гайрал протягом наступного циклу, тому те зробить запит на особистий робочий ваучер. Я домовився зустрітися з ними в торговельному центрі біля виходу до зони посадки шатлів, а тоді пішов. Я знову ввімкнув камеру безпеки, щойно вийшов з її поля зору. Повернувшись до Дата, я вмостився в улюблене крісло і наступні три години заспокоювався, дивлячись із ботом серіал. Дат моніторив надзвичайний потік транзитного кільця, раптом хтось зрозумів, ким я є, але там нічого не було. Я ж казав, промовив Дат, знову. Я не звернув уваги. Мене не засікли, тож настав час обдумати решту плану. Тепер уберегти моїх нових клієнтів від загибелі.